Benvinguts, bon dia i bon any. Estem aquí en aquesta roda de premsa per explicar-vos aquesta nova temporada de teatre de gener a maig del 2014 eh, i seguim amb el mateix objectiu i el propòsit assolit ja a la temporada anterior, el 2013, de tenir espectacles excel·lents a un preu molt reduït, eh, amb, amb l'objectiu aquest de, que tenir el teatre de jardí doncs, ple, el teatre de la CATE també el màxim de ple possible i que la gent pugui costar se al teatre i pugui gaudir de la cultura uns doncs, preus que realment siguin assequibles per tothom. Eh, si us sembla abans d'explicar-vos de, la programació que ho farà en Salvador detalladament, eh, fer una mica de balança l'any 2013 de com ha anat eh, tot plegat L'any 2013 eh, s'han fet, doncs, hem tingut més de 20.000 espectadors eh, en tota la temporada de 2013, eh, amb una mitjana d'uns 700 espectadors per sessió en el Teatre de Jardí, eh, amb, la, amb, els, amb els espectacles eh, E10 eh, els espectacles 10, doncs, eh, plens eh, pràcticament eh, en tots els que s'han fet. Eh, i per tant eh, això ha donat que, que hi hagués un 70% més d'afogadament eh, que, que l'altra temporada del 2012. A la sala a la CATE hi ha hagut una mitjana d'uns 150 espectadors per sessió, que és més o menys mantenir la mitjana que teníem eh, del, del gen eh, i maig, i d'infantils una mitjana d'uns 125 espectadors per sessió que això vol dir que heu augmentat eh, respecte a les, a les altres temporades. Eh, hem mantingut el preu aquest eh, per aquest any també de 10 euros, eh, i en el 2013 eh, això vol dir que es, men, a la mitjana dels preus dels espectacles del 2012 eren d'uns 16 euros, això vol dir que hem reduït un 40% el preu de les entrades, som així de xorits a Figueres, mentre ens pugen en l'IVA el liv al 21%, doncs nosaltres reduïm el preu al 40%, però amb això s'ha aconseguit realment que hi hagi un augment de, de públic en el teatre i que realment és el que, que això és el que interessa per la ciutat i que és un orgull. Quan vens al teatre i veus el teatre de jardí ple, doncs realment eh, val la pena fer aquest esforç com Ajuntament, com a Ciutat, perquè acostar a tot aquest públic en, a, en els nostres escenaris. També val a dir que, malgrat aquesta puja del 21% d'IVA, malgrat que l'Ajuntament ha fet aquest esforç aquest, de reduir aquest 40% al peu de les entrades, també val a dir eh, que s'ha de, de reconèixer el mèrit que han tingut moltes companyies de teatre també ha ajustat molt els seus preus, que gràcies a això també s'ha pogut, pogut enunciar tot això. D'entrada, eh, abans de que en Salvador eh, doncs, expliqui el, la programació del teatre, dir-vos que tenim previst ja un petit augment d'espectacles en aquesta te nova temporada, són 37 propostes, a banda de les propostes que vinguin que encara no està tancat al Festival Còmic, que ja sabeu que enguany serà per Setmana Santa, eh, i amb el propòsit de que cada any eh, doncs es pugui fer el Festival Còmic per Setmana Santa d'aquestes centres de set propostes, 14 són teatrals, nou musicals, cinc infantils, cinc de nits golfes de la Cate i quatre de l'Espai A de la Cate que ja fa un parell d'anys que està funcionant. I a més a més remarcar que hi ha dues produccions teatrals de grups locals que són de la funcional d'E4. Per tant, no sé, foliador si vols seguir endavant tot aplegat? Bé. bé, el dossier ja el teniu d'alguna manera aquí queda una mica ja un llegiment tot, tot molt resumit tal com m'ha dit el regidor bé, la, hem augmentat l'aforament la, en els, la participació de gent en teatres i això ens, ens encoratja una mica molt més per intentar tirar endavant amb en moltes més produccions que les que moltes vegades últimament no podíem arribar a fer eh, la, la, la, una mica la... la la frase de seguim una temporada més amb que anar a teatre Fies no té preu. Això si fa la fet és una mica el que és l'esperó que fa que la gent doncs, reaccioni d'una manera molt interessant i per això doncs estem doncs, moltes vegades un pum als teatres al mes al, al, al jardí. I la sala lacat es costa una mica més, però de mica a mica anem doncs, uniemlorant. Seguim doncs, treball com el crema dels preus dels preus de, de 10 euros i amb els teatres excel·lents. I els, te, i, la, i els espectacles 10 que faríem a la Càtel. Bé, doncs espectacles excel·lents en farem un al mes, això serà un al gener, febrer, març i a l'abril n'hi hauria ni hauria eh, Sant, o sigui, Santa Greu en que faria dos, un seria la iaia, i ja ho veureu aquí una mica al programa i l'altre, Aires de família que seria una mica la programació a part del teatre també de, de, de dintre de Santa Greu. Són dos espectacles, dos comèdies interessants, ens sembla que és per un públic en general que passant a greu doncs, eh, qui pot eh, participar-hi en tranquil·litat i és una programació bastant festiva aquests dos espectacles. Els altres són, doncs, bé, portem Barcelona una producció del Teatre Nacional que ja, ja ha funcionat durant una temporada ara torna a sortir i ara està sortint doncs, de, de bolos eh, fora de, de la producció de, de, del Teatre Nacional amb producció de focus, però bueno, el cas és el mateix amb els mateixos actors i a la mateixa producció i això és un dels espectacles forts Portem un altre espectacle també molt interessant, ens assembla de gent que havien passat fa molt de temps per aquesta casa, que són els Jugolars. Els Jugolars havien vingut, per qüestions que siguin doncs, van deixar de, de venir, no només a Figueres, sinó a molts altres llocs de Catalunya, i ara doncs, eh, em tornen a portar un espectacle que és el Col·loquio dels Perros, una peça de Cervantes, que a més hi ha un Figarenc, en Xavi Sais, eh, de la companyia de Jugolars, que actualment els doncs, són poca gent, són 5 o 6 persones, doncs on és un figuerenc. I després inaugurarem la, la, la temporada amb un espectacle que també el titulem dels espectacles 10 que és Mòbilia o la vita immòbile. Això és un musical Això és un musical que se, es va estrenar ara fa cosa de un parell de mesos a Terrassa que està, està, està, està muntat per la Corel Cantiga i l'Orquestra de Terrassa. Està dirigida per l'Oriol Broggi perdoneu, per en... Lluís Botzo, uh, de Dagoll de, de Gom i és un espectacle musical molt pensat per una coral o sigui, no, no és, no és tant un musical amb, amb actors individuals i amb, i amb primers cantants, sinó que està pensat molt per una, per una coral, és una cosa molt singular i la veritat és que està molt ben estructurada i molt ben feta la veritat és que és un espectacle per veure i també l'hem posat com a, com a espectacles 10 espectacles excel·lents i a la Cate com a espectacles 10 Portem coses del més petit format, eh, portem una espetaca que és manyac, manyac, que es va estrenar en el Festival de Tèmpora d'Alta, que és per en Pep Vila, el que està basat en una espetaca que és d'infantillatges, i després hi ha el Hotot i vindrà la Fora dels Baus. La fora dels Baus, que ahir precisament vaig veure l'actriu que vindrà, la, la noia que estava penjada en el dia de Barcelona a dins del cort, doncs eh, aquesta noia eh, actuarà a Figueres, és única actriu, en aquest cas de l'esspectàcle que havia tentacions es diu, que és a la fora dels Baus. Entenem que no la cata i a dins de l'escenari farem un esspectacle a la fora dels Baus, que no repartirem moltes galletades de coses, no? sinó que és una cosa molt més continguda i és una cosa molt més multimèdia. És un espectacle també de la Frua dels Baus i portar la Frua dels Baus amb un escenari com és la Cate, en, una, en un espai nou i tal, ens fa doncs, certa il·lusió doncs, de poder-ho portar allà. Veureu que aquí hi ha un ventall de coses molt diverses i, i també hi ha, hi ha molta tema musical. Hi ha un espectacle que, que està basat en la vida dels Manel, que farem el 14 d'abril. Vaig una mica amb desordre, perquè allò ja el ja traureu després del, del, del, del dossier d'aquest, que és El guapo són els raros. El guapo són és una cançó dels Manel, i a partir d'aquí doncs, hi ha un grup de teatre que, bueno, la història és que hi ha uns nois, que estudiants, que diuen home, doncs mira, tu sembla que t'assemes amb en Manel, doncs mira, posem-hi, i a partir d'aquí fan una història, i això està molt pensat per jover. O sigui, farem una sessió el Jous, per als instituts i llavors farem una sessió el divendres per al públic en general i això també ho farem aquí en el Jordi hem intentat que hi hagi molt o sigui, que sigui molt divers tant la qüestió musical com la qüestió teatral eh, els infantils que fa en Jaume us en parlarà eh, una mica més i també fer referència a les dues produccions locals tant de la funcional que aquest any eh, fa 25 anys i en principi farà dues produccions, una a la primavera, que serà la nit de les Tríbades, i l'altra a la Tordó, que s'està doncs, ja també intentant doncs, muntar un altre espectacle. I la nit de les Tríbades es monta al eh, mes de març i abril, i és el primer espectacle que va fer la Funcional, i pràcticament conserven tots els seus actors, excepte una persona que no ha pogut ser i ha sigut substituïda doncs, per l'altra. I l'altre grup són els de T4, eh, que també ja van presentar la temporada passada doncs, un espectacle, que s'atreveixen, lògicament, amb un tènis i Williams, com és Fionetes de Vidre, però són gent molt trempada i que un espectacle més que bé. A la CATE, aquest any, i forma part de la programació, recuperen l'espaià, no que és que l'hagués perdut, però l'any passat, el temporada anterior no, no, no, no hi va ser-hi, que també hi ha quatre espectacles de l'espaià, un és una, una coral, un, un altre espectacle de dansa i dos de teatre i també s'introdueix una de les nits golfes. Les nits golfes són uns espectacles de molt petit format, encara més petit format que es faran a la sala petita de la CATE, a la sala aquella que quepan 70 espectadors i ellors això es farà en dit nits golfes perquè intenta ser una mica això. I això es farà cada al el els dissabtes a les 11:00 h. I el programa que ja horeu que estan aquí és de molt bon gust, la veritat és que està molt ben trobada tot plegat i és per enriquir una mica més tota aquesta programació. Tal com hem dit, ens anem pràcticament els 40 espectacles, de, de 40 propostes que hauran tot plegat, més les del festival còmic que eh? la productora que està preparant ja també hi està treballant una mica en, en tot plegat. Les entrades es comencen a vendre a partir del dia 9, o sigui dijous d'avui en 8, aquí en, el, en el taquilla del, del jardí, de 7 a 9 del vespre, el primer dia no puc complir mai les tancades nou perquè s'ha atancat sempre cap a les 12 de la nit, perquè amb l'oferta aquesta de les 50 primeres entrades i tot això, bé, tenim la sort doncs, que la gent respon i que, doncs, que fa, fa la seva cua. Però sapigueu que a partir del dia 9 ja es posen a la venda i cada dijous de 7 a 9 es vendran aquí en el l'altic del Teatre, a part de vendres també pel sistema de, de teleentrada de, de Catalunya Caixa i aquest és una mica el resum que lògicament queda com molt més ben explicat aquí dintre. En la programació també veureu, veureu una petit, que hi ha totes les infantils que també hi han posat eh, tot el que són les, les hores del conte de la biblioteca que faig de Climent pensem que llegir un conte és el primer punt teatral que pot tenir una criatura no? i a partir d'aquí doncs, també és un, és un bon moment i una bona cosa per posar aquí dintre, per posar dins el, per la programació i també hem afegit el cicle de cinema que fan eh, des de la normalització lingüística amb eh, el grup d'Iòptria i la mateixa catequística eh? o sigui tot plegat teniu els dos dossiers però si voleu doncs, eh, mirar-ho més calma Bé, amb el tema dels infantils, eh, com ha comentat el regidor, vàrem començar a les temporades anteriors amb números molt baixos, ens movíem amb molt poca gent i hem dedicat doncs, esforç tant imaginatiu com de programació per intentar recuperar aquell públic que havíem tingut que rondava sempre les 200 persones, ara estem 125 més o menys, i una de les coses que hem fet ha sigut crear el Club dels Tits, que ja us en vaig parlar l'anterior vegada. Allà tenim una cançó de, del club, que l'han fet els del Pot Petit, que serà lo que sonarà cada vegada que anem a començar un espectacle. I al mateix temps, aquesta vegada ja fem entrega als en nens del carnet que els acredita com a membres del Club dels Tits. Serà aquest paper que posa Club dels Tits, on hi haurà el nom i el correu electrònic de, dels nens. I en aquí doncs revelaran tota la informació de, directament de la programació i al mateix temps de coses noves que vagin sortint o se'ls demanarà eh, opinió cares que això ja s'ha fet aquesta temporada. aquesta temporada els hi vam enviar una proposta d'espectacles i que ells diguessin una mica... Ells, evidentment, mitjançant els pares, no? Una mica la, el que els hi feia gràcia veure i a partir d'aquí, doncs, s'ha fet una mica la, la programació. Uh, hi ha al voltant de 160-180 nens inscrits, ja en el club, vull dir que ja som una colla, uh, la qual cosa això ens, ens uh, permet ja disposar d'un públic bastant fidel. Sí, una, uns dies falta un, i ha els altres, però vol dir que això ja tenim aquesta gent que va rebent la informació, que va sapiguent qui som, què fem, i a partir d'aquí doncs, anem assegurant aquest públic. Els espectacles, com sempre, i no em canso de dir, nosaltres apostem sempre per teatres infantils de qualitat, i eh, aquesta vegada, a més a més, en, eh, hem fet un pas més en el sentit d'intentar, que és el, la gran assignatura pendent, d'arribar doncs a un públic una mica més gran del que tenim normalment. Normalment ens movem amb nens de 2, 3, 4 anys, 5 com molt, i tenim una franja d'edat que no, encara no s'anima a venir, que és la de més gran d'ells de 5 anys. A partir d'aquesta programació hi ha un parell d'espectacles que ja estan dirigits a nens més grans, a nens fins a 7, ai, fins a 8, 9 anys, per veure si es van animant. I són espectacles que jo penso que sobretot un pel seu nom pot atraure bastant. Comencem la temporada el dissabte 25 amb la granja més petita del món, de l'Anna Roca, que és una, una companyia ja coneguda en aquí. Precisament ara per festes ha vingut amb un altre espectacle a la CATE. Eh, és un espectacle per mainada petita, fins a sis anys. Són contes. Molt, és una companyia que està, porta molts anys ja treballant i que didàcticament, o sigui, a l'hora de presentar els contes atrau molt en, el, en, els nan, en els nens. Després tenim una altra història, que és la Niname del Cap Palat, que és la companyia Angluna Teatre, que ells ens treballen... Amb amb titelles i actors. Al mateix temps, la, com la granja més petita són actors sols, aquesta treballa amb titelles i actors. Uh, és un espectacle que a partir de, de la nina al cap pelat i jugant amb altres contes que hi ha, persona, que hi ha personatges doncs, que tenen les seves característiques, doncs ens apropa una mica en el món de la diversitat aquest, que, que hi ha ara en aquests moments en els nostres països. Uh, passem a, al tercer espectacle, que és el 2 de març, que és la, la Companyia La Baleda, pallassa. En aquest cas és un espectacle d'una pallassa que ens presenta el tut, tut la princesa. És una princesa pallassa, que suposa això en no? el divertiment, o, o les esgarrades que fan sempre els pallaassos, malgrat siguin prínnces o princeses. I aquí entrem, amb els dos espectacles que ja són per, per una edat una mica més gran, que és el diumenge 6 d'abril, Els somnis de sorra, amb la companyia I tu què pintes, que és la companyia de teatre al mateix temps, teatre i música, un espectador de teatre i música i amb l'il·lustrador Borja González que suposo que alguna cosa podeu haver vist, és un noi que treballa amb la sorra, fa dibuixos amb sorra i llavors tota la història que expliquen en el conte aquest dels somnis de tot, és treballat ell amb sorres, va fent el, per dir alguna manera les escenografies les situacions de, de cada història de les que expliquen acompanyat amb la música, és un espectacle ells diuen que és per nens a partir de 3 fins a 101 anys és un espectacle per tots els públics perquè en la feina que fa aquest noi és molt, molt guapa amb la sorra i la facilitat que té per, per anar fent dibuixos i <coughs> I acabem amb el diumenge 4 de maig per Fires amb la... perdoneu... amb la companyia Roseland Musical, amb el En Aquí és el que us deia, és un espantacle ja per més grandets, és nens a partir de 4-5 anys i avalat amb una companyia com a Roseland Musical que porta molts anys ja, una companyia que treballa molt la música, la dansa i la, el que és l'espectacle global doncs ens fan aquest pinotxo que això pot atreure bastant al públic com, com, a, com a títol d'espectacle de, i esperem que enganxin aquests nens que fins ara no ens estan vinguent. Una mica aquesta és la programació. Em val a dir que la, la festa l'espectacle de la granja més petita del món, que és la primera que fem, com cada temporada que hem anat fent, va manida per la festa, diguéssim, de presentació o temporada. I eh, estem en tractes amb l'aula la, de teatre perquè ens faci una mica l'animació d'aquest primer dia, fem una xocolatada i que ells siguin una mica els que rebin els nens, fent algun, alguns sketchos. Mentre... I una altra proposta que hi ha per aquesta temporada és que els demanarem els nens que ens fagin un dibuix dels espectacles que vinguin a veure i això ens decorarà el vestíbul de la cate quan fem els infantils el dibuixos freds pels nens fins aquí la programació infantil molt bé senyor Cas, senyor Cas abans de si hi han preguntes el que vull comentar-vos és que bé, una mica un resum com m'heu pogut veure, és, jo crec que és una, una temporada molt ben equilibrada, amb, amb espectacles de molta qualitat, i per això voldria felicitar i agrair a en Salvador Torres com a director del teatre i com a programador, responsable de la programació, Doncs la feina que ha fet de, de, de poder buscar eh, tot això. Eh, Està molt ben equilibrat amb teatre, amb música, amb grups de fora, grups de dins... Uh, i crec que Figueres uh, uh, anem pujant cada any, cada temporada de teatre al nivell i podem aconseguir finalment que realment es torni a activar uh, el que havia estat la programació de teatre uh, al Teatre de Jardí especialment, però també a la CATE, però al Teatre de Jardí en particular com havia estat uns anys que eh, tothom estava esperant realment aviam què sortir la programació i aquest any, eh, per aquesta temporada de gener-maig, jo crec que ho hem aconseguit. Per tant, faveu moltes gràcies, i doncs, si hi ha preguntes us contestarem el que puguem. Jo crec I aquí ha començat a haver, de totes algun, alguna còpia per allà, eh? No, aviam, això no té cap secret. Eh, poder fer venir el teatre a la gent amb uns preus arreglats, això no és, m es, es pensaria gaire, és a dir, posem-hi, no? Però si en aquest moments sí, és el més econòmic, i bastant més econòmic. Heu de comptar, per exemple, per un exemple, Dius que ve ve alguna aquí, i diu, vull comprar entrada d'un espectacle excel·lent a Barcelona, i és els cinquanta primers i vull comprar un espectacle deu de la CATE jo tot o el que ha dit de, o el manyac-manyac 10 euros els dos espectacles o sigui per 20 una parella se'n van al teatre a de jardí a veure Barcelona i se'n a veure al Furt dels Baus és més econòmic no pot ser també, també val a dir que més quan surts del teatre i t'envas algun bar o restaurant de per aquí al centre de Figueres, eh, doncs els, els la gent, els propietaris dels barris del també agradeixen això perquè això els hi con saben, eh, estan pendents de, de la temporada, de estan pendents de quins espectacles hi han cada divendres o dissabte per saber eh, què han de calcular perquè saben i han pogut comp comprovar que quan acaba el teatre tots els bars i els restaurants s'emplenen eh, al finalitzar l'obra per tant també és dinamitzar eh, econòmicament la ciutat que això també doncs, com a ciutat turística que som i cultural doncs és molt important i des del teatre di que lògicament amb l'ajuda de l'Ajuntament el teatre és l'Ajuntament, no ens faltaria però amb l'ajuda que fa l'Ajuntament per poder arribar el despendi que això comporta, ja que no el paga el públic, rendibilitat econòmica segurament no del tot, però rendibilitat social 100%. Sortir del teatre amb 900 espectadors o 940, com hem empanat al teatre i l'obra els hi haurà agradat més o menys, perquè per a gustos colors no? Doncs sortir d'aquí i encomanar-se de gent, això és molt important. Per tothom, pels de sobre l'escenari, pels de platea i pels que organitzem l'espectacle. Però que s'està fent més ingressos ara, aquest any 2013, s'han ingressat més diners ara que no pas en el 2012, amb els preus diferents. O sigui que no podem, no, no, podem fórmula, no podem canviar la fórmula. Sí, el pressupost. Sí. Bueno, és és un, pràcticament el mateix de la temporada anterior. Estem al, al voltant del 79-80.000 euros, sí. Evidentment, no, no, no s'autofinancia el teatre, eh, i menys de la manera que estem ara amb LIVA i tot plegat, però, però sí, no és, no és una... Bé, hem d'esperar eh, que s'acabin tots els comptes, del, ja sabeu que es fa a nivell d'Ajuntament el eh, mes de febrer o març, però no és, eh, no és unes pèrdues exagerades, eh, però que és un, un cost per al moviment, si estem parlant d'això que us comentava al principi, que estem parlant de 20.000 usuaris del teatre, doncs no, ja us durem les dades, les xifres concretes quan sigui un moment, quan les tinguem, però bé, hem de pensar que d'ingressos estem al voltant, sembla que s'ha calculat, d'uns 50.000 euros. 55.000 55 euros de, de recaptació de teatre. El que ens pots escoltar... La infantil, no, la cançó, no la, cançó. la cançó. La cançó infantil, no. Estem... per gravar-la, estem per gravar-la amb els del pot petit a veure per nosaltres. O sí sigui que la tindrem a les, a, quan fem la presentació de cada espectacle, al començar cada espectacle serà la música d'ambient que hi haurà i serà una gravació nostra. Jo m'imagino que més endavant, quan el pot petit, gravi algun disc nou o no fer de nou ho -ho, però, perquè si m'ho volen i és molt, amateur, és molt Ja ho tenim? Molt bé. Sí. Doncs, gràcies. gràcies.